Естествени връзки Беседа от учителя държа на предобщи околотен клас на 19 юни 1929 г. в София. Размишление върху пътя на светлината Две състояния има, през които човек минава. Плач и радост. Страдание и веселие. Понякога човек плаче и скърби, а понякога се радва. Между тези състояния има още много средни състояния. Лесно е да се зададе въпросът, защо човек плаче и защо се радва, но мъчно се отговаря на този въпрос. Ще ви задам следния въпрос. Защо колата скърца? На този въпрос лесно се отговаря. Колата скърца, защото не е мазана. В сегашния живот ние се намираме пред процеси, които са станали преди хиляди години. Ние виждаме последствията на известни процеси, но кои са били причините за тия процеси, нищо не знае. За пример, виждаме, че лимонът има жълт цвят, но защо е станал жълт, не знаем. Жълтият цвят е във връзка с умствения свят. Характерно за лимона е киселият вкус. Значи, лимонът се е развива в такава епока, когато киселините са имали над мощи. Той е образувал достатъчно киселина в себе си, след което е спрял развитието си. В това отношение той представлява незавършен процес. Той не е разполагал с повече материал да завърши процеса на своето развитие. В развитието си лимонът е стигнал до умствения свят. За това се казва, че който иска да мисли, трябва да яде лимон. Който е апатичен, всяка сутрин трябва да употребява по едно парче лимон, за да се свърже с силите, които действат в него. Киселината в лимона придава активност на човек. Ако разгледате внимателно формата на ябълката, виждате, че тя е кръгла. Това показва, че в пътя на развитието си ябълката се е стремила към красота и удоволствие, следствено, което е избрала пътя на най-малкото съпротивление. Като вкусите една ябълка, вие оставате доволни от нея и казвате – сладка и вкусна е тази ябълка. Сега. Като изучавате характера и проявите на хората, виждате, че някои от тях имат нещо общо с ябълката, други с крушата, третия с лимона. Значи, прадядото на първият е имал нещо общо с чувствата си, с това, което ябълката съдържа в себе си. Прадядото на втория е имал нещо общо в чувствата си, с това, което крушата съдържа в себе си. Дядото на третия е имал нещо общо с лимона. Ябълката се е създала в астралния свят, а крушата и лимонът в умствения свят. Като погледнете формата и цвета на домата, ще забележите, че той е останал назад в развитието си. Като разрешил въпроса за яденето и пиенето, Доматът се спрял в стомах. По-далеч от живота на стомаха, той не е отишъл. Той казва Освен ядене и пиене, нищо друго не съществува. Яш, пи, весели се и бъди благодарен. Имаш ли да ядеш и да пиеш? Никаква друга философия не ти трябва. Материалистите са подобни на доматите. Те казват ние трябва да уредим материалния си живот, да задоволим материалните си нужди. От тези идеи нагоре материалистите не могат да отидат. Обаче техният живот е незавършен. Сега, дойдени до живота на ябълката, виждаме, че тя представлява обществения живот. Ябълката дава образ за устройване на обществения живот. Когато срещнете днес, всеки казва, че трябва да се живее добре. Какво разбирате под думите «добър живот»? Да живеете добре, това значи да събирате нектара на своя живот в стъклени шишета. Не е достатъчно само да имате нектар, но вие трябва да имате съобразителност, да знаете в какви шишета да го слагате и как да ги пазите, да не се щупят. Нектарът е богатството, съкровището, което сте събрали, което трябва внимателно да пазите, понеже ще срещнете в живота си ред препятствия. Представете си, че като вървите по пътя, Спъвате се някъде, щупвате шишето си и разсипвате нектара на живота. Казвате, че ви се е случило нещастие. Кой е виновен за това нещастие? Ще кажете, че или пътя не е бил равен, или съдбата ви не е била добра. Обаче, коя е истинската причина, за дето се лишавате от благото на живота? За свое оправдание, мнозина казват, че всички хора са минали през същото положение, т.е. всички хора са щупвали шишетата си с нектара поне един път в живота. Това още нищо не значи. Ако хората са сити, а вие три дена не сте яли, какво се ползвате от това? Или какво се ползвате от това, че се движите между главни хора? За човека е важно да бъде нахранен, да не гладува. Ако е гладен, по-добре е за него да живее между хора, които ядат. Като ядат, те ще се сетят и за него и ще го нахранят. Съвременната култура се крепи главно върху въпроса за задоволяване на глада, т.е. върху въпроса за хляб. Разреши ли се въпросът за хляба, след него идат ред материални въпроси. За пример, синът прави дългове, но в на край накраща да разчита на баща си и казва: Баща ми ще плати. Докато е жив, бащата може да плаща дълговете на сина си, но умрели всички дългове остават на гърба на сина. На същото основание, съвременните хора имат много вярвания, на които разчитат така, както сина на баща си. Обаче, какво ще стане с тях, ако умре едно от желанията и вярванията им, на които те разчитат? Днес вярват в Бога, но след десетина години казват Аз съм се лъгал, никакъв Бог не съществува. На какво се дължи промяната в вярванията на хората? На промените, които стават самата природа. За пример, като знаят положението, формата, големината и мястото на зв... звездите, след години учените ще говорят друго нещо за тя. Защо? Защото и те се минят както всички неща в природата. Случва се, че като влезе в идейния свят, човек изгубва някои идеи и после казва Не вярвам вече на тази идея. Щом намери идеята си, той казва Аз пак повярвам в своята изгубена идея. Отново се връщам към нея. Защо човек губи вяра в идеите си? Защото не е излязал още от своето детинско състояние. Апостол Павел казва, като бях младенец, по-младенчески разсъждавах. Като станах голям, напуснах младенчеството. Кои работи са младенчески и кои на възрастен човек? В алгебрата имате формулата А плюс Б равно на С. Какво представлява тази формула в живот? Като се казва А плюс Б равно на С, C, величината С C съдържали по количество сумата на енергите А плюс Б. Математиците знаят това. Унези, които не са математици, намират, че тази формула е проста работа. Обаче Простите работи временно са и сложни. Представете си, че А е дясното око на човека, а Б е – лявото. Като казваме, че А плюс Б е равно на С, подразбираме, че количеството, светлина, която минава през двете очи, е равно на С. Ако по някакъв начин едното око на човека се затвори, тогава С минус Б е равно на А кой може да бъде причина да се затвори окото на човек? Или доктора чрез някоя несполучлива операция или той сам? Членовете А и Б в бинома А плюс Б могат да се уподобят още на човешкия ум и на човешкото сърце. Човешкото сърце е А, човешкия ум Б, а волята – С. Значи силата на човешката воля се обославя от силите на неговия ум и на неговото сърце. Това значи човек да чувства, да обича. Щом има ум, той ще мисли. Дойде ли до волята, той ще прояви своята любов и мисълта си. Като се говори за любовта, ние имаме предвид Трите и начина на изявление – физическа любов, каквато е любовта на домата, любовта на сърцето, т.е. на чувствата, каквато е любовта на ябълката и любов на умствения свят, любовта на лимон. Любовта на физическия свят представлява любовта на стомаха, който мисли за ядене и пиен. Докато тази любов движи хората, всякога ще съществуват отношения между гостилничари и клиенти. Втората любов представя отношенията между момъка и момата. Те се обличат по няколко пъти на ден да се харесат един на друг. В тази любов играят роля чувствата. Такава е любовта на ябълката. Дойдем ли до третата любов, любовта в умствения свят, любовта на лимона, там съществуват отношение между лекар и пациент. Лекарят лекува пациента си, а последният е доволен от него, че му помага. Постепенно той започва да обича лекаря за грижите, които полага за него. Сега аз изнасям факти, които съществуват в самия живот. Някой държи в ума си една светла мисъл и търси случай да я реализира. Красивата мисъл представлява млада мума или млад момък, които се оженват. Оженването им не е нищо друго, освен реализиране на красивата мисъл. Не се минава много време и разположението на младите се изменя. Те започват да плачат, да се оплакват един от друг. Защо? Изменило се нещо между тях. Красивата идея е изчезнала. Кога плаче човек? Когато е болен. За да не плаче човек, трябва да разбира и трите вида любов. На домата, на ябълката и на лимона. Разбере ли трите да вида любов? Това значи да разбира вътрешния смисъл на живота. Понякога ябълката оправя живота на човека, а понякога го разваля. Същото може да се каже за домата и за лимона. Докато не свърже живота си с първата причина, която е създала ябълката, домата и лимона, човек никога не може да разбере и последствията, произлезли от тази причина. Днес мнозина говорят, че трябва да служат на Бога. По какъв начин? Чрез закона на любовта. Сколко букви се пише думата Любов? Най-много с три букви. Първоначално думата Любов се е писала с две букви. Кои са тези букви? Умът и сърцето на човек. Това са двете букви, с които любовта постоянно оперира. Когато слиза от божествения свят към земята, човек започва от ума и върви към сърцето. И обратно, когато се качва от земята към божествения свят, той започва от сърцето и постепенно отива към ума. Обаче тези процеси в човека стават едновременно. Това показва, че едната енергия слиза, другата възлиза нагоре. Ако душата е на земята, духът се качва. Щом духът слезе на земята, душата се качва горе. Едновременно, когато духът слиза, умът се повдига. Когато душата слиза, сърцето се повдига. И обратно. Когато умът слиза, духът се повдига. И когато сърцето слиза, душата се повдига. Когато духът слиза, душата се повдига. Когато душата слиза, Духът се повдига. При какви случаи в живота сърцето слиза и при какви умът. За да помогне на някои паднали и страдащи и нещастни души, човешкото сърце непременно трябва да слезе на земята. Когато сърцето помага нападналите и грешните души на земята, по никой начин то не може да запази своята чистота. Когато сърцето се отцапа, душата непременно трябва да бъде чиста. Или ако душата се отцапа, сърцето трябва да бъде чисто. И защо невъзможно е да работи човек и да не се отцапа. Под думата отцапване разбирам Правене на грешки. Погрешките са неизбежни в живота. За да се отцапа човек, не е нужно голямо количество материя. Човек може да се отцапа с една стотинка, с един лев, с един Наполеон или с един милион и т.н. Човек може да се отцапа с една стотинка, може да се отцапа и с един милион, само че за очистването си от една стотинка се изисква по-малко време, отколкото при един милион. И тъй, за да се освободи от погрешки, човек трябва да живее в Божественото съзнание. Влезе ли в това съзнание и живее ли по стар начин, той нищо няма да спечели. Положението на човека в това съзнание е подобно на съзнанието на дете, което постоянно се бие с другарчетата си. Децата са в състояние да се карате да се бият само за една ябълка. Представете си, че с вашето обикновено съзнание влизате в божествения свят и за една ябълка се скарвате с другарите си. Какво ще изпечелите? Не само, че нищо няма да спечелите, но веднага ще се намерите вън от този свят. Защо трябва да се карате с другарите си? Вие се карате, защото едно от друга ви взема ябълката, която ви е дадена. Вие го хващате за косата, разтърсвате го и започвате да философствате, има ли право това дете да ви взема ябълката. Нито детето има право да вземе ябълката ви, нито вие имате право да го дърпате за косата. Човек трябва да дойде до положение да се самоограничава. Не се ли ограничава? Той не може да остане дълго време в божествения свят. Днес от всички хора се изисква будно съзнание. Не е достатъчно да констатира човек нещата, нито да ги тълкува криво, но той трябва да разбира дълбоките причини, които се крият в тях. Някой казва, че еди кой си човек минал по край него и не го погледнал добре. Той констатира само един факт, но дали в действителност е така, не се знае. Какво представлява добрия поглед и кой всъщност е добър поглед? За да види, че някой не го е погледнал добре, това показва, че и той не е погледнал добре. Какво може да се мисли за човек, който вижда само недостатъците на хората, без да вижда добродетелите им? Кой е по-добър? който първо дава хляб, а после взема пари или който първо взема парите, а после дава хляб. Има и такива хора, които дават хляб, без да вземат пари. Тези хора не са от този свят, нито от сегашната култура. Тези хора се отнасят към друг ред и порядък на нещата. Да даваш без да вземаш, такъв закон не съществува на земята. Да искаш да обичаш само, без да те обичат, и такъв закон не съществува на земята. Обаче в божествения свят тези закони съществуват. Там дават хляб без да искат пари, там обичат и не очакват да ги обичат. Животът почива върху любовта. На земята всеки иска да бъде обичан. Господарят иска слугата му да го обича. Учителите иска да бъде обичан от учениците си. Майката иска да бъде обичана от детето си. Когато е здраво, тя си играе с него, потвърля го във въздуха, целува го, но същевременно иска и детето да отговаря на нейните ласки и милувки. Не или е ли отговаря? Тя е недоволна. Съвременните хора разбират любовта малко егоистично. Като обичат и като ги обичат, те искат да не срещат никакво противодействие. Те искат, като целунат своя възлюблен, той веднага да им отговори. Не. Целувката не е механически процес. Има смисъл да целуваш човека, когато той може да ти даде нещо. Чрез целувката се предават известни енергии, от които хората се нуждаят. Не може ли човек да предаде от себе си енергия, която да повдигне ближния му, по-добре е да не го целува. Целувка, която понижава състоянието на човека, води към падение. В този смисъл целувката трябва да внася живот, енергия и здраве в човек. Не внася ли това нещо? Тя не е на място. Тя е целувка, която умъртвява човек. Ако целувката може да отпуши и запушения извор и водата в него да започне да блика, тя е на място. Ако целувката внася здраве в болния и възкресява мъртвия, тя е на място. И тъй. Целувката съществува и в природата като будбудителна причина. Така е било първоначално, но днес тя е изгубила своето значение и е станала навик. От устата и от устните на човека трябва да изтича такъв нектар, какъвто срещаме в природата. За пример. Цветята съдържат нектар, към който пчелите и насекомите налитат. Пчелите целуват цветята, за да вземат част от техния нектар. Трябва ли цветята да дават своя нектар? Както хлебарят има право да продава своя гляб, както багалинът има право да продава стоката си, така и цветята имат право да раздават своя нектар на всеки, който може разумно да го използва. Аз засягам въпроса за целувката в неговата чистота, тъй както е в природата. Когато нещата стават правилно, както са поставени в природата, тя възнаграждава всички живи същества. Когато не стават правилно, природата наказва. Следователно, каже ли човек, че е недоволен, това показва, че той не е поступил според Божиите закони. По колко пъти на ден човек трябва да целува? По един път. Повече от един път не се позволява. При това всяка целувка, отправена към някого, трябва да е проникната от абсолютна чистота. Така целува Бог. Така целуват и ангелите. В това отношение човек трябва да възстанови в себе си вътрешната чистота, която е изгубил. Съвременните хора се стремят към духовния, към божествения свят, без да знаят първата дума, която трябва да произнесат при влизането в този свят. Щом знае първата дума, човек ще знае езика, на който се говори божествения свят. Не знай ли този език? Не знае ли да поздравява съществато от този свят? Той ще се върне... Обратно на земята. Знаете ли какъв е поздравът на земята? Хората се поздравяват с кланяне на глава или с валяне на шапка. Сега, за една седмица, ще ви дам един нов поздрав. Като се срещате, всеки ще дига ръка. Ще дигате ръката си до известна височина, с длан към този, когато поздравявате. Ще се поздравявате само по един път на ден по този начин. Този поздрав се отнася само до уния, които разбират неговия смисъл. Оние, които не го разбират, ще се отнесат към него така, както слепите се отнасят към светлината. Вие ще се поздравявате помежду си свободно, без да се стеснявате. Какво ще кажат хората това да не ви смущава? Стеснява ли се онзи, който пуши? Той вади цигарата от джоба си и свободно пуши пред хората. Срещнете една дама, напудрена на червена, ходи насам натам и току си вее с ветрилото. И тя е свободна. От никого не се смущава. Като вдигате ръката си нагоре, вие се свързвате с Божествения свят, с разумните и светли същества. Ръката представлява възвишеното и благородното в човек. За сега ви давам този поздрав само за една седмица. Като видя резултатите, мога да го дам за повече време. Като поздравявате близките си по този начин, ще внимавате съзнанието ви да бъде будно. Божията любов носи пълния живот. Беседа от учителя Държана на 16 юни 1929 г. в София